بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تجitha falenderimet lavdrimet adorimet tona i token Allahu te bareku te ala ndersa lavdote dhe bekimet qofshin mbi Muhammed sallallahu alejhi wasallam dhe te gjitha ata qe ndejn gjat rugdirndin ne fund te ksej bote Në rollezër në takimin e fundit, kemi përmenu disa pikat të cilat me lehen e laud në ndihmojnë që të përvecojmë vlerat e moralit. Të jemi të moral shumë, ashtë shikur që e ka kërkuar nga ne libri e laud, aza u gjellë edhe mësimet dhe tradit e Muhammedet Alehi Sallat Osra. Normalisht të të pikat që i kam përmenu nuk janë të gjitha, ka adhët të tjera që djetarët i kam përmenu nuk janë të gjitha, por shpesaj që të mjaftojmë me ato që i kejmë përmendur nga se ato në qofës i kuptojmë vej dhe, dhe i zbatojmë du të në mjaftojmë në shala në lidi me atë që janë përmendur dhe rësad dëshaj që të filloj me një vlerë të rëndësishme të moralit duke është jeluar kuptimin e saj ndarjet e kështë marat fjale është për turpin, për vlerën e rëndësishme dhe të dëmëzashme që feja joni ka kushtuar rëndësi të jetë të madhe. A thua valë qëka është turpi? Njerëzit zakonishtë turpin e kufizojnë në kufi shumë të ngushtë, duke me nduar se torë pash kër dikush nga ndë një fjalë që ndrem i caktuar të të të skuqit në fëtyrën e ti apo turp është ai që nuk pyet ose nuk flet, është i heshtur e kështu me radhë. Realisht sipas asaj që mësua Allahu Azza wa Jalla dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka është turpi? Dietar duke ju referuar argumenteve të qarta dhe mësimeve të Kuranit edhe mësimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kan thënë se turpi është një vlerë morale e cila e nxit dhe e motivon njeriu në drejtim të kryerjes së tre gjërave. E para do të thotë e shtyjnë drejt bërijes së punëve të mira. E dyta e motivon dhe stimulon që të largohet nga punët e pahishme dhe jo të mira dhe e treta e motivon dhe e stimulon njeriu që të kryejë detyrat ndaj çdo kuqi që ka detyra dhe obligime. Andaj turpi që ka simbol kuptimin ton fetar i ndërtuar në tri shtylla kryesore. E motivon njeriu, e stimulon me punë mira. E motivon dhe e stimulon me ularunga punë tek shia, por gjithashtu njeriu është krijes sociale jeton me të tjerët dhe endon këtë bot me të tjerët dhe duke qenë kështu a i ka obligime nda të tjerëve si kur që edhe të tjerët kanë obligime ndaj ti pra ndaj kush japë vëllnat njeriut dhe kush e stimulant dhe motivant që me i kry obligime ndaj gjdo kuj që ka obligime duke filluar nga kryuasi e pasaj edhe ndaj kryesave është torpi Djetarët e ka ndarë turpin gjithashtu në aspekt të prezencës e ti në dy loje. Kemi prezencë të natyrshmet të turpit, njëri ju lid i turpshëm, dhe kemi gjithashtu prezencë të fituar të turpit, dhe kja është të këkuar. Dhe është ta, më te përse aje e para. Kësa aje e para, më shumë është e, e natyre së që e, e asë natyre që e përmende më herët ku njeri unë nga natyra ti është me i tërjekur, nga natyra e të më i ti është me i tërpë shumë, në të këptim që nuk fletë shumë e kështu më rrath, por për me, për me i realizu këto tri objektiva madhore që i përmana, duhet të kemi prezencë të fituar të turpin, të investojme me këdërtim që të fitojmë të urpin. E si të fitojmë të urpin? Këllimë është duke e njohurv lirën e tij dhe rëndësinë e tij dhe nevojën që kemi për ta. Nëse i kthehemi mësimeve të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, do të shohim se këti morali islamik ka qurtuar vëmendje të rëndësishme. Gazë shikoni se sa është i nevojshëm. Ne vasta definicioni që e përmand. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se imani, shikoni, besimi El imanu wal haya qarinan. Imani dhe besimi janë dy shoqërues. Në momentin ku shkon njëri, shkon edhe tjetri. Prandaj njeriu që nuk ka turp, vërtet se si ka edhe besim kualitativ. Vërtet se si ka edhe besim çu është duhet. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se mësimi që e lan të gjithë pejgamberat E Allahut është i dhe alem të stahi fesë në nga shetë, në qofë se nuk të vijet turp, atëherë bëhë që farë të duashë. Jun kuptim së është e lejuar, po atëherë nuk është përqudi që farë bën ti. Nga se mungese e turpit, në të kuptim, po thuaj se neve në arësotën se nërmale që farë bën kënjerin nga se turpi është taj që e ndonë nga të këshijet. Turpi është taj që e bën një rionë, Me i kry obligimin dhe tjerër Më menin kur nuk existan Atër e mos është që në që farë bënë njërë Muhammedi Sallallahu alësallam Gjështur Një dët i tha shokëve të ti Se El haja'u Khajrun kulluhu Tha etër e mira është përmbledhur të turpe Etër e mira është përmbledhur të turpe Për normalisht Atëherë kur turpi është në kuptim të aso që të cekëm Jo turpi negativ Jo turpi i keq kuptuar E cilë është turpi negativ Atë pozitiv i kuptum Në ato të rritetime që i cekëm E kur turpi nuk duhet me kom prezent Nuk duhet me qenë prezent Kur e mpengën njëri nga krye obligimeve Kur e kompleksën I vjenë marrë më fal I vjenë marrë me kjo një obligim të lavë të aso gjelë I vjen marrë mu lërgu për një punë e të keqe Përshka këse kejt për bojnë Kështë i marrë së në vynë Dhe është turpi që e pëngën me pyjt Pra që ka nevoj Ka nevoj me pyjt për një gjë Duhet me pyjt ato që din Por e a turpi e ndon nga ja Nuk banë, është turpi negativ Andaj ka thonë Ibn Abbas Se dy njerëz Nuk kanë mundësi Kurme në zonë diturri Ska në mundësi ka dy njerëz kurme fitu Qështën ka dhe, mendje madhë, a që ka mendje madhësia, apo nuk ullët me ndëgju. Ka mendje madhësia, nuk e pyta s'ken, dionë e, pësa me vetën e këta? E kështë më mërra, kështë më mësë më sanë kur, dhe gjitha sëtë nuk më sanë, ka thoni më një abasi kur, njëri tërpë shumë, dhe me vetë i vjenë marrë, dhe me ullën ndërës i vjenë marrë, dhe me shkua atje me dëgju, tër Sigurisht është një provërë e popullit, kur bie fjala për të punu, nuk është turp të më punu, turp është më vjedh. Apo andaj nuk është turp ndjerë punë pun që janë halal. Nëse nuk ka tira punë, puna më fitu turp është më s'ka dorën, turp është mua anku, turp është më vjedh. Kë është turp për të punu pun që janë punë mira, punë dëbishme, nuk prish punë. Normalisht, ja si një është shkoluar edhe e e më vendën e merituar, kjo është më e mira, por ja që nuk gjindet. Nuk duhet me kurzu punën, ngasë kurzimi i punës i sill nitë pastaj edhe zgjatja e dorës, edhe edhe rrugët e tjera tek qielli Allahu na ruaj të. të në Nëse kur bie fjala për llojet e turpit, dijetaret kanë thënë se kemi 3 llojet e turpit. Turpi ndaj Allahut, turpi ndaj vetvetes, e turpë nda njerëzve. E qka është turpë nda Allahut? Dhe gjële këtë hadith, për e gamberit sërë Allahu a.s. Një ditë Muhammed sërë Allahu a.s. mi tha shokët e ti, istahju minë Allahi qëllë haja. Tha, turpëronin nga Allahu turpë dë vërtet. Ata rë shokët e ti i than, nëhnu në istahju alhamdu nillah. Thënë, oj, dërguar Allahut nga كيمتور <تصفيق> الحمد لله بعد ان قطيمه تنكفزوا اترى ثاى پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما نستحيى من الله حقا الحياء فليحفظ الراس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن اراد الاخره ترك زينه الحياه الدنيا Hamedi s.s. tha Kush Turpruhet nga Allahu Turr në dëvërtet Letaruan kokën Dhe atë qëfar ka Që në te Qëka në kuptan kja Qëfar ka në kokë Masë pari në kokë I kemi mendime tona I kemi kuptime tona është marrë për Allahu të njeri me menugjën s'ka Misë ku mena gjithë kunë Nga se Allahu e dhe qëfar menë nëti Nuk po flasë për ato cytit kalimtare që njëri u rrenë, por me menu, me planifiku, me po shërë, a zi marrë për Allah? Marrë për Allah njëri me menu, se njëri është për majmunit. Kjo është marrë, me të pa po Allah këtë menim kryo, kër ajtë ka kryo, ajtë ka falë. A nëjërujë kokën, për i mendimeve ndryshme, për i për i lej, lej, kuptime shtë saktura që qërkulojnë në mesin e, e njerëz Po në kokë jenë dhe sytë Turp pja Allah o të është Apo me t'inzunë Allah o sytë Në dhejtime ku nuk duhet Turp është Andaj rruje kokën Dhe qëfar kënë te Rruje mendimet e tuja Rruje sytë e tu Në kokë është qëfar jenë dheshtë Andaj turpë Ndhe Allah o tësht, të është Të kujdesët qëfar për në dhegjartë Qëfar për futët dheshtë e tu turr ndë Allahut është me rujt edhe kjo është me kuk gjuhën çfarë po flet me çka po mirësh prandaj ai që ka turr ndë Allahut e ruan kukën e ruan kukrën e tij dhe aq çfarë kanë ata pastaj ka, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ai që turprohet nga Allahu e ruan edhe barkun dhe çfarë fut në të andaj e ruan barkun dhe aq çfarë kanë ata e ruan nga punët e pa moralshme. Gjithashtu e ruan që të mos futë në atë që është haram, qoftë për mbrojtje të haramit apo qoftë fitim të haramit. Krejto kjo von pjesë në turpin e Allahut. Osh padyshim, pa, pa turpsin e Allahut dhe O Allah, që, që në bark që Allahu e ka krijuar, dash begatin dhe Allahut me fut njeriu në te atë që Allah e ka ndaluan. Kjo është munges e turpin dhe Allah e të bara kjo tana. Dhe që ta shumë ka thënë pejgamberi S.A.S. se, pjesë për bërëse e turpin dhe Allah e të është njeriu me kujtu vdekjen edhe tretjen. Fe ljedhë kur il meute o lbila me kujtu vdekjen edhe tretjen, kur kimo u tretjen. Ka mu tretë trupet, kimo vendosë në vabë, apo andaj pse arti ku tot njeriu tja turpot nga Allah o xhel çfarë kuptimi turpot turpose me çka komidor Allah për hora a thua ai e gatsh, a e përgatit sa duhet punë që po i bën, a janë kualitative, a janë sicure sa duhet andaj sari kuptohet vdekja, i kuptohet tretja, i kuptohet takimi me Allahun turpot nga Allahu te barekuta. Dhe gjithashtu në fund ka thon pejgamberi sa soltan Se pjesë e Turpin dhe Allah të është Braktisja e lakmive Shikos, s'ka thonë me braktis Këtë botë Po me braktis dhenjen E pakufishme dhe lakmin Dhe kësoj bote, nuk e braktis Aheretin Në të farë kuptimi Cilin vend e ka pregadit Allah Dhe për ty Që tjetash jetë reale Gjenet në ka pregadit Në këtë botë i ka pregadit Në këtë botë i ka pregadit disë gjëra Që duen ty me kalune për te Por asgjën këtë bot Nuk na të regën se jelar me me të përgjithmon Asgjë Taman bëhet dita Këna qështë bjën të erë E me kado që i këto Allah Si ka këru me me të gjithmona Si për janis njona për shkën tjetër Taman jeshtë në shmirë kër janis mundje Taman pak e merë vetë Në një një një një një fillon plakja Qështu të shkën këtë pun Andaj gjdoj që në këtë bot Pak vera, këllon të asajshiu e dimnjë, edhe A në gjithë shkanë këtë bot është e Lëvizshme Për me të regu, Allah o gjendeora se Nuk e kam kryu këtu Këtë bot që ti këtu me mbet Për me mbet u t'i kun tjetër të të Këtë bot e kam kryu që ti me kalune Për te suksesru Andaj, andaj Torë për ashtë për Allah o të të të gjenë Njëri me haru ato Që Allah ka kryu për te me mbet E duke me ndu se këtu ka me mbet Jo, këtë se kom kryu Andaj a themin në vetes ton se jemi udhthuar në këtë botë. A është kjo fjala një popullore? Udhthuar këtë botë, kjo është ole drejt. Andaj jeri në udhë tym në drejtpërdrejt spi yolave. Çdo njeriu ku shkon me nivel udhthim me krypun e drejtpërdrejt. Jo ai shkon udhthim me fitu për kur kthehet shtëpit vet me harxua. Ana spi ajo rruga lësh në, në botën tjetër. Të të në këtë botë jemi kalimtar, kemi armë marrë diçka dhe me inspektorit ndërsa ndjenja se këto është knatësia, këto është jetë arale është tërpën dhe Allah të zë gjennëm ta. Në kjo është të urpën për Allah të varë e këvatari i cili, do të tëtë në mësën se me qëka duhet miremi, si duhet të regulluim punë tona, qëfar duhet të flasim, qëfar duhet të shikoim, qëfar duhet të dëgjoim, madhje qëfar duhet të mendoim, e kështu më rallë gjitha këtojmë pjesë për pë e turpin dhe i vetë vetës qëka është? Turpin dhe i vetë vetës është, djetarën kanë thënë, i orientuar në dy kahje. Kahje a parë është në drejtim të punëve të mira. Njëri kërë e bënë një punë, apo, duhet me bua si kurse është masë mirë. Edhe mi arën marë për vetë vetës ti, si, më dhënë që ti qështu për me qështu për për për për për për për për për për për për për pë Andaj turpi është ty, që me i pasë punë sa më aftë përsosura, sa më kualitative, sa më cilësora, pavarësë është bërësimit të njerëzve, vetëja ati nuk kele në buksi poshë. Edhe gjitha është turpë, turpë ndaj vetë vetës është, njerën me aleju vetës e ti më ra në shkallët e ignorandëve, më ra në shkallët e njerëzët pandërshëmë është, turpi vetë vetës. Andaj djetarët kanë thënë se njerijo i cili, E qëman vetën e ti E qëmuën të qirët Ajë i cilë nuk e qëman vetën e ti Ajë që nuk e qëman A dë vetën që ka A të njërë nuk e qëmuën Ajë që nuk e respekton dë vetën Nuk e respekton të qirët E nga kuptimit E respekt në vetë vetës Kanë thënë djetarët është Ose nga kuptimit E mos respekt në vetë vetës është Kanë thënë djetarët Se njeri u cili e bën një punë në vetëmi, e rruët pejsojnë shëshni, kej bjen me kuptu se s'ka respekt për të veti e ti jetër. E pas respekt veti e ti, edhe vetëmi vjen marrë me buat punëve, të shëmtuar. E pëse s'pa e bën në shëshni, po tash marrë, e m'de, m'de m'de dhe s'ka marrë, në tu një me pas tërpë, dhe maspari, vetës një të, të me hëmë, ti me bërë këtë punë, ose ti me kënë këtë nivelë, temi ali u vet asimeron kitne varesi por se filoni mar edhe turpi ndaj vetë vetës edhe turpi ndaj njerëzve normalisht që mos më bës sjelljet pa i futur para tyra apo mos qoftë punë xhia dhe gjithashtu turpi ndaj të tjerëve është me e përmbajt vetën nga harqëcimi i të tjerëve mos të pengu të të tjerë mos më shqetcu të të tjerë mos më i bezdis të të tjerë apo mos më i ngarku të të tjerë and the even kethrast por më të rënd të privimet nga mosqetësimet e tjera dhe mosbezdisja e tjera është pjesa e turpit. Dhe gjitha këtu janë turp sipas asaj që na mësua Allahu dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Turpi ndaj Allahut, turpi ndaj vetvetes, turpi ndaj të tjerëve. Edhe për fond duhet të përmendet se në rroza fiolat turp në gjun rroba është el haya. El haja është turpin gjuën në rabë Pse pa përmëni këtë? Nga të qëta është tut Hajatës i thojnë edhe jetës në gjuën në rabë Andaj ka thënë Djetarë njëri Mbën Kajmë i Rahimullah Se Për diri sa so ka Turp Në trupin e njeriut Dhe për diri sa so ka Turp Në trupin e shoqnis Për aq ka edhe jetë dhe gjallnita ata në momeni kur fillanë me uzvejë turpi pe një një, ka filluar me uzvejë dhe me dopsu edhe jetë e ti. Përëndaj, sëtë në qovë se ne dëshuim me matë gjallërin e shqoqenjës tonë, në basë të këti regulli, do të shuim se nuk është ajo gjallërin e kërkuar. Nga se turpi, pa dëshim, sëtë ka filluar të zvejë të madje, është bërë turpë te flitet për turpin. Avë është për turp, më thon, se është marrë kë punon, qysh po të marr, më qysh marr, morrë u krimot, apo mos s'është së moja valuot më, mo, ka devaluu më ti apo. Edhe pse ka alhamdulillah, është prezente, largsojmë atë që është xher nuk e mirë për ardhmërinë e kësaj, padyshim se nuk është. Ka nevojë shumë të bëhet në këtë takim dhe të investojmë edhe ne por edhe tjetë pies për bërse e edukimin të fmive tanë që është të urpin me plëtë kuptimin e kse fjale si pas ati rrignë dhe qëtë seka në fjërdej ndër aje që ka turp, ka besim aje që ka turp, ka adhurim aje që ka turp, ka respekt e kështu mëllon nga gjitha dhe qëtë seka me një fjall aje që ka turp, aje ka gjallëri, aje ka jet mandje aje ka tërë të mirën sikur që ka cek pegamberi Sallallahu alaihi wa sallam Këtu e ndisa fjallë që pasë atëshim me i thonë lidhe me turpin Allah u gjëllë e walë në paisë me këtë vlerë të rëdësishme të moralit Që përmesaj t'i krymë obligimin dhej Allahut, dhej njerëzve edhe dhej vëtë vetës Allah u shpër vlerët U sallallahu ala muhammadu ala alihi u sakhbët u sallamet eslimen këthira